Поїзд рушив. «Добрий вечір, дівчино. «Така красива дівчина повинна їхати тільки в нашому купе!» «Дозвольте вашу валізу!» Цей приємний голос із дивним акцентом належав невисокому чоловікові літо так під 50. «Та тут і кроку не ступиш!» щоб не впав на хвіст хтось у штанях. Що за напасть? Софія поглянула на номер місця у квитку і подалася до свого купе. Воно було порожнім. Чоловік з акцентом доніс її валізу, зайшов у купе і розсівся на нижній полиці, де біло-сіріла розтелена кимось постіль. Шановний пане, це вже занадто. Оближте мене, будьте ласка. Чарівна дівчина бажає, щоб я біг за поїздом ззаду. Що ви маєте на увазі? Що це моє місце? Це доля місць-чарівність. Ми поїдемо разом. Софія не мала геть ні настрою до розмови із цим чоловіком. Постелила сіро-біле простирадло, лягла і спробувала заснути. Але перед очима весь час поставали хвилини близькості із Арсеном. Його руки пригортали її, його вуста шепотіли лагідні слова, які умив вимовляти лише він один. За одну їхню київську ніч Софія готова була віддати решту життя. Минула ніч. Мерехтіння вокзальних ліхтарів змінювала темрява довгих перегонів. Десь о третій в купе зазирнула провідниця, «Ваша станція, збирайтесь!» Софія по солдатському швидко одяглася. Надиво одягнувся і її супутник. Узявши валізу, Софія вийшла з вагона. З усього поїзда на темний довгий перон, де гуляв пронизливий нічний вітер, вийшло тільки двоє – Софія та її сусід по купе. Чарівна пані, ви вже приїхали? Ні, це тільки пересадка. Я їду в Суми. А ви там часто буваєте? Ні, їду вперше. Цікаво. Хочете, я скажу, хто ви? Тобто, де ви працюєте? Ну, і де ж я працюю? Ви завуч медичного училища. І їдете на семінар. Вражена Софія видивилася на пана немовна штукаря. А звідки ви знаєте? Дедуктивний метод. Чому людина їде до незнайомого міста? Здебільшого у відрядження. Суми не Київ. Там не так багато проводять республіканського масштабу заходів. Я сам, Сауч, працюю на Закарпатті. Теж їду в Суми і теж на семінар. То ходімо? Щось уже прохолодно під ранок. Чоловік, який у теплому затишному вагоні видавався їй небезпечним і нав'язливим, тут, у темряві, незнайомого передранкового міста, був мало що нерідним. І Софія довірилася його досвіду. І ще й колега і майже земляк із Закарпаття. Мене звуть Ференц, я хірург, продовжив знайомство чоловік, тепер уже із цілком зрозумілим угорським акцентом. А ви? Я акушер-гінеколог, звуть Софією. І давно ви зауч? А що схоже? У мене стаж двадцять років. Я ще зовсім не завуч і не хочу ним бути. Патологічно не люблю паперів.